بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن ولاه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين الغمعين وبعده رسول الله صلى الله عليه وسلم في مبارك سيرت في درس النبضي سلسلة التي تتحدث عن سرواد وهي أولا بها جاهلية زمانة أو جاهلية بجنوم وهي جاهلية سشاء او د جاهلیت دی زمانه کم خصوصیات او د همغه متخصره خبره یاد کړی و چې د جاهلیت په څو قسمه ده دوه قسمه کم کم ده یو زور جاهلیت یو معاصر جاهلیت یو بخاني جاهلیت چې د اسلام نه مخ او یو اوسنۍ جاهلیت چې د غرب نه او په غرب کې د راتو کېدلو نظریاتو فنتیجه کې پیدا شو د غرم نظر تر اسادر شي یا دلته مسلمانان د خپل انحرافات او زیګند ده مسلمانان د اسلامي مالیکو کې خپل دین نه منحرف شي یو نو جاهلیت دی د رسم او رواج په شکل کې د مود او فیشن په شکل کې د اسریت په شکل کې یو نو جاهلیت جات کړو فقبا نفتخر کوي او نور نه اوري د جهلۍ ته پیژندلو فائدې څه شاید چې موږ پیژنو نو دا ګټه به ته شي چې رسول الله الله عليه د زمانه نه د مخکې احوال چې پیژنو نو د ته څه کوي یو فائدې خو دا د ټول مهمه فائده چې څوک جهلۍ ته پیژني هغه فکر حقیقي لکه چاته څه کنده نه معلومات هغه په کلو داسې دکنه يو عربي شعر كده وايته عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه ومن لا يعرف الشر يقع فيه ويشرمز ذكر ده شر دكوله لبارنا شرز دكومه ده الشرير عرفت الشر لا للشر الشر لكن لتوقيه د دې لپاره مزدا کچ ځان ومن لا یعرف الشر او څوک چې شر نه پیژني یقع فيه غبکی واقیکی زکدا جاهلیت چده د پډیرو خایسته خایسته آمال الله فرمایي چې هغه کارونه چې شیطاني کارونه دي هغه شیطان خلکو دی, دی, دی پانه خه کلی کړې دي مزين کړې دي خه خنونه نه Urban هي خه ښکلون یو ته جوړ کړ په خوخو تاریخوي خلګورته رحمت کړې دي کوې به دي تخوادار خلک ډېر بزرگان ډېر نیکان خلک ډېر هغه خلک چې نو وړي شریر او سيغه په شر کې واقع شي ول زه کداه رادیو نیک ان وان یو قبول کړي نو د اسنم د زمانه نمخ چې د جاهلیت کوم وضعیت و د مبارکه په با اوله مقدمه کې ما تاسو خدمت کې عرض کړی وشده به ان شاء الله رسولو په یو درس به د عرب جاهلیت وای او په بلډرز کې وي د فارس جاهلیت وای او په بلدرس کې به د روم جاهلیت وای او په یو بلډرز کې الله تعالی توفیق راک ان شاء د هند او د چین او د نورو شاوخوا پرتو ولسونو د جاهلیت یو مختصر تصویر داسې خدمتونه ترسو چې سړی جاهلیت و نه پیژني کله چې په جاهلیت کې واقع دویمه फायदा د ده د جرحلې د پیژندلو چې منکتبه د اسلام د بدلون او دغه انقلاب چې اسلام راوست دغه اندازه او حجم به را معلوم شي چې د اسلام په خلکو کې څونه بدلون راوست د دې مثال داسې ده لکه په یو ځای کې یو ډیر مجلل کور جوړ شو类 خروخانه خلوی خرنګي کپ نښه برابر ډیر کوله یو ډیر مرافه او ډیر قانونی کور جوړ شوی شي هیڅ څه کی وینی خو هي تا جوړ کوي ورته چې دا خبرو خو دا ساده چې هغه دغه کور تر جوړېدو مخکې دلته یو بده او راهنه شړېدل کڼوالېدلې و خلکو به کې او د سم ما تاو یو دغه وډا کوو زه په نام هم پکې اخیستلای یو چې په ناګادي لپاره به استعماله خو هغه سړی چې بیا راشي او بیا وګوري چې د هغه بده کڼوالی دغه شړیدلې نړیدلې دغه بدبو یا اورانه کندر کڼوالی په ځای باندې یو لوی مجلل عمارت جوړ شوای دی نو د دې بلدیتویم کس یلې د اولنیکس په نسبت د دې تحول او د دې بدلون هغه اندازې ډیرونه کیږي ډیر بخوند ورن کیوته څلچا جوړ کړې د تبې زو نورم خنه شي نورې دواې ورته ونه یا دا داسې فرض کې اچي و مجلل امارت نه او نہایت کوله مسجد جوړ شوې ده لوی صحنه ده خلوي مسجد دی چې دنګې مناری دي خدي او د سن زایور کشته خدي وسن زایور کشته درسګاوي ورکشته دیواز لپاره واعظان ورکشته د تدریس لپاره مدرسان ورکشته قالین ورکشته سعودي و یو به اخی و به د جمی دی وړی داور کشته دا وینه او تر دې مخ کې هغه کڼواله ری دیه ابد زه نشي چا دلته دا مسجد جوړ کړی نه بیا ډیره نه کوي رقم که و پیژنو او د جاهلیت زمانه یغ بد حالات هغه تیاری هغه وحشتونه هغه ظلم هغه بت پرستی د خلکو په حقوق باندې کداو پیژن نو بیا دار وان میږي <تصفيق> چې د اسلام څونه لوی تحول په انسانيت کې راوسته لیدل د دنیا خلکو څونه بدل د دنیا د خلکو فکرونه څونه د دنیا د خلکو عقاید څونه اصلاح د دنیا د خلکو اخلاق څونه اصلاح د دنیا د خلکو اقتصاد څونه پرمختللې او د دنیا د خلکو نارام اجوندې د استراب او د ویرې ژوندۍ څنګه د امن د راحت په ژوند باندې بدل تدا مهمه فائدې دی د خپل خاطر چې زه ور جاهلیتوب نه نوې جاهلیت دی غې په اینه کې پیژندل شي هر شی چې اسلام جاهلیت ویل دي هغه په هر شکل کې بیا راخاره شي په هرمن بیا راخاره شي موږ تاسې په ژوند د جاهلیت نه دا د اسلام نه مخک په اسلام کې نشته نو واقع کې ګوونه په جاهلیت کې هغه د خبره ده چې د اسلام د تحول او د دی انقلاب غ حجم اندازه به را معلوم شي چې څونه اسلام سره په دې انساني نړۍ کې راغلی دا مګر اسلام راتنورو قدرمن شي دي اسلام نو به دفاع پلار کی خپل ځان خپل مال اولاد هر شي به قربانه و اسلام به دې راترزمن او بل خبره دا چې د اسلام بیا خلکو ته مونږ د رسول کوشش کی کو چې خلک دې وره سو او د زدکړي د هيو سالمه همو جانب زدکړي کوشش وکړو د لوی عظیم دین ده چې دون لوی تیاری ورکه او انسانیت دنیا روخانه کړو نو دغه د ځکهونو دین دی په دې باندې مای ځان پوګ دا ټمو مهمه فائدې لري ډیر خلک داسې دي چې هغه دی یا خو بوقدر سننه پیژنې د ځکه چې هغه تند نه دلی دی ډیر خلک داسې دي چې هغه دغه خامزور راه نشه د امغو او تنستي د دونر نه نه قدر, قدر بمل پیژنې زکه چاغوي شديدي تیارينه ديلي دي ډير خلک به دي روغي سټي دي روغ بدن قدر نه پیژنې زکه چاغوي معيوبيت معذوري مرز زخم دان ديلي دي ډير خلک به دسي چاغوي د ازادي فضا او په آزاد ډول د هوا د تنفس کول قدر نه پیژنې زکه شهر بن کنتينرونه نه ديلي دي هغه کوټه خپل فين زين دانوېن وی دي د دې چې د دوه نیما ټونو قدرت پوه شي باید هغه مقابل او په پیژني د اسلام مقابل شی جاهلیت دا هغه په خانه زور جاهلیت او که کده مؤاصر جاهلیت ده چې جاهلیت او پیژني د اسلام قدر معلوم شي دا یو څه سخت ته د او یا یو خبره ترلاسه شي منبیا شکر رو ربانو وباز د جاهلیت ته په په اړه باندې ورونو نن د عربو د جاهلیت یا د اسلام مخې د غوي د ژوند په اړه یو څو مختصری خبر در تکومه د خبرت شزه تاسو تکومه د د بوسنۍ زمانې دی اولوی عالم چې په اسلام نړۍ کې ستر منل شوې شخصیت ده د هندستان یو لوی عالم ابو الحسن علي ندوي رحمه عليه دي مشهور كتابنا ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين يعني نري المسلمانا من منظور كده صلى الله عليه وسلم ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين نري المسلمانا من منظور كده صلى الله عليه كتاب ابو الحسن علی ندوی رحمت الله علیه د اسلام نه مخک حالات باندې او د مختلفو ملتونو او مختلفو قومونو د مختلفو امپراتوریو چې اسلام نه مخک څنګه او بیا اسلام څنګه تصور كرا. او بیا ټول نړی ته او د مسلمانان کمزوري کېدل مدا ټول نړی لا لا سور کړه د عربو پوخانی حالت باندې ففسره کی د دی ډیر بزرگواره سړی دی ډیر معتدل عالم دی او د سلوف کتابون کتابونه لیکلي دي او چاپ شویل دي لوی محدث دی لوی مفسر دی دي. د لاسوار اسکل کی تقریبا شاو فات شوي شو دی الله تعالی قربانی ورهمږي او نه وځدا چې په هند کې شهرت د لوی دی بلکې هغه دی یو امام او دی استر دای په حس منل شوي پرديش عربو د هغه علمیت او د هغه اربي جبه كمهاره او تفوق داسمن لایو شغله درابطه ادب الاسلامی العالمي د الاسلامی ادب نریوال د نریوال رابطی د نریوال تنظیم مشریټه کله ابو الحسن علی رضی الله علیه او هند کیو پاکستان او په د خاور کې دت خلک علیمیا و چې دغه عربو د اسلام نه مخکې ډیره بد صفات درلودل خو چې ځې خې صفات هم درلود دل. څه هم درلود دل. په یو کتاب کې د شکل د عربو په حالات باندې تبصره کوي و د وایي چې الله تعالی شکل اسلام دا نازلاو نو په هغه وخت کې ایران هم یو ورسېدۍ امپراتوري و او ډیر باسیواده قوم و ایرانيان لغکریم درلودلي پاتشاهی هم درلوده در نظام هم درلوده قانون هم درلوده او پراخ خدمه کې هم تسلط لاندې خو الله تعالی داغه باسیواده قوم دغه د لغکرو قوم دغه د لوی امپراتوري قوم د اسلام لپاره انتخاب نکشیده اسلام او داخلي رسالت دی د دوی په وګو باندې او دوی دې په مکلف شې چې خلکو ته ورسې امدارنګا غوېچ په غوښ کې روم لوې پاتشاهي درلودله روفا پا بنيم پاتشاهي او په یاسیا په یو برخه بنيم پاتشاهي او د افریقا شمالي افریقا عین پر مراکش بود لیبییا الجزائر مراکش تونس مصر سودان حبشه دا ټول د دې تسلط لاندې لخرې اندرلودلې قانون اندرلودلې اديبان درلودل فلسوفان درلودل ډېر سواد امر الله خو د رسالت لپاره انتخاب نکره هند کې ډېر باسواد خلکو اديبان فلسوفان شاعران دیدرلودل لخرین درلودل صناعت درلوده سمندرونو باندې تسلط درلوده په دنیا کې د دې توري مشهورې یې هند یې توره تبه محمد وهن دا غټ لري توای په هن کې نو په هغه وخت د دوی پوزي صنعت ډېر مشهوره او چې نور خلکو به دوی نه توري واره ډول خو یالله تعالی د خلک د رسالت همل د پاره منتخب نکره رب العالمین على رب شقداسي او اوچا هاور کې وسېدل چې نال تر وانی ووبوي نه تلوي باغونه و نه تلوي تمدن و نالت یو پات شاهیو نالت منظمې لخکری وي نالت سواد او کتابو هیڅ شنو نالت یو تمدونور رب العالمین دا شعر شرل خلق په دغه وچه سحران نشین اس په دغه سحرمانند خوره کې په دغه نشین خلک انتخاب کړل دی رسالت د همل دی په او په حکمت څه حکمت په دې کې دا وچه د نن خلک استعمال شوی و څوک زرکاله است مالشیویو څوک زرکاله است مالشیویو څوک پنځه سو وکړه هغه نور د ترقې د مرحله نه د تنازلو مرحلهې خواته روانه هغه نور خپل ټول قوتونه کوي مادي قوتونه او کایمانوي قوتونه کې اخلاقي جانب وو او ټولنیي ټولنې جانب ده دا نور د تنازلو او د اسهلال خواته د کمزوري کې دوه خواته روان عربي او بکر قوم نا استمال شو کوری دای وری مهمه خبره د تاس مجاهدین هستی تاس مشران هستی هغه څوک چې خالی و زهنی او ته د ځان سره ملګری کی هغه د تاسره ډئ و فادار پات کی دي خبره دی منی او هغه چې لوبغاړي لوبغاړي انځور زده سره تیر کله سره زغه سره تیر کړه شلره سره تیر په ضرورت تنظیم پات شوې د وسیله په خرڅولم په بدلوولم پیه مختلف لوی بیس دی دا زړه کې لاړ نه دی د درسره وفاداری نه کوي خالي و زهنه خلق ګورې چې درنه ختانه شد د تربیه کې دی خالي و زهنه خلق د پاره و تاسو هم پښویانی یستئ هم به امامان یستئ هم به استادان یستئ هم به مشران هم به هم به خبره مانی اسلام هم خالي و زهنه خلق ولټول چې نه دی روم له فلسفې نه خبر نه دی یونان له فلسفې نه خبر ندی ایران نه فلسفینه خبرو ندی هند نه فلسفینه خبرو خالي و زهنه خلق تربیه خار خستله عظيم د راظیم مقتدی د چې متوجه و سیداتاس مجاهدین د استادان د مربیان خلق و زهنه خلق تاثر زرخ و تا نه زرم تاثر کی او اغه خلق چې زهنونه یې ډک شوی دی اغه هرڅه کله د تطبیق برابرید د عصم کله د تطبیق نه خلق سم او ناسه لطاوري ته سم دی وای داسن تر څو تواي ناسم دی وای د اسلام د حق دین دای وای وایزوی مجاهدی سم سم ورخه و نه غلط پرته اسلام هم خالي و زهنه انتخاب رب العالمين د اسلام دی حمل د پارا خالي و زهنه خلق انتخاب کړ دا چې خلق ته چې استعمال شوي و نه دویمه نقطه وايي په دې داوه چې د اسلام په علم په فلسفي په کتابونو او فرهنګي فعالیت باندې دومره نخپريږي لکه څنګه چې بقرباني نخپري هغه خلق فرهنګیان او فرهنګیان فرهنګان خپل جنین اوس کله چې ارسو شنه رشک او خوړی شنه شالتلو خوړی په مغبسو ورمنډه کې فرنګيان نه کوي یي قرباني خلک نه دي فرنګيان فرنګيان او فرنګيان د سرپاسا نه جوړیږي ملګری کې بس یوه دی هی مشکله دا فرنګيان اه هر د دي اسلام دین ته د دي اسلام دين. فهمته د دي اسلام دین دعوت د دي اسلام دین تدریس د دي اسلام دین تبلیغتا یقینا ضرورت لري او یقینا نه د اخبرولو د لارونه ولا رده خطر شای په وزي قوت په کار تر شای قرباني خلق په کار تر شای اغه خلق په کار دي شايش پرسته نه وي د خپل سر او دی الله د دین د ورولو دی الله د کلمې د پروتکل په خاطر هر کنده کې ورغورځي چورتونه وي صابونه ورته نه کوي سنجېشو نه ورته کوي وګدي وګدي برنامه او منسوبې ورته دنیوي نه جوړي بس لکه د صحابه کرامو غو نه چې يا خيل الله رکبي یو ور به आवाज باور ده دی الله سپایانو سپارشي بیا ودانه سوال د مرزې د د ماشوم مختار کنه د داخل کړي ده مال ملانه در مالمل نه دره ټول کړي د خرمه او باغ می ور سم کم به سر در سره زم دره ټول کمه د اقتصادي فعالیتونه منظم کوم یو څو برته وکیل و ټاکم بیا زونه چې ور به خو الله رکبی دی الله سپیانو سپارشي بیا به سپارو ارث پری خور اسلام د قربانی دین دا او په قربانی یو باندې خپدین په دعوت باندې هم خو دعوت د قربانی ته ضرورت دا دعوت قربانی ته ضرورت د jihad ته ضرورت لري په دی عربو کې دا صفات و چې د قربانې لپاره تیار ولاړو په دې کمصي باندې به قرباني ورکو دا د جهلۍ ته زمانه کې بس چې چا به چې هغه ګډ کړو یا به اسپر ګډ کړو په غیبه باندې کلوونه کلوونه جنگ ورسره کړو په دې خلکو کې دغه دې عسکريت روحیه د دې جنگ روحیه د دې قربانې روحیه د دې منډه روحیه د رفاقه کې هودي مشكلاتو دي زغم مشكلات او دي تحمل روحيه دك نور في تريگر زدل و ددي مزاجو طبيعي هودي استرام دغدك دا نور خلق شو دا نور اساس باش سند شيو بس دي, دي نور راحت خو راحت طلبه و دا توازن هم دي اقتصادي قوتو هودي عايش و اشرب بقوت بندروان وكبد ورسيدل ذاكر بكاو كنبي كنبي بي جنگم نکاو چتال بي نکاو زك معنويات دې رحمت نه درته ورکاوه عايش راحت پرسته خو عرب دا سنو نو دا دوه مهم نقطې یو دا چې عرب د قرباني والا قوم او د نور خلک قرباني نه ورکاوه فلسفي ب کې زوره خسته یو کتابونو هنرونو دیو ب کې زوره خسته یو عقایدو نظریاتو دیو ور کې خسته یو د قرباني ډګر ته نه راوځي که به حکومت څو کړل زورو څوټه بور پسې اون بیا بتلل کله په خپلې دې قرباني احساس ندرلودي دې قرباني روحيه ندرلودله خو په عربو کې داشه نو دا دو مهمه نه کوي په عربو کې یو دا نه استعمال شوي قومو استعمال شې نه او خالي و زهنه او خالي و زهنه خلق هم خکې او دعوتم هم په تپسي په قنات روان هموي او دوی خبره ده چپدې کې د قربانې او د جنگ او د جهاز روحي ورکی سرشاره و دا د دوه مهم صفات او دغه دوه مهم صفات ترڅنګ دوی څو نور مهم صفات هم درلودل خصيفات درلودل چې دغه جمله نه وي دا وشه دا ډېر فصیح خلکو فصاحته درلوده دل. او دغه د فصاحت او د خیوهینا کولو د مسابقې روحي درلودل کله چې ملي جوړې دلی یا داسې ټولنې غونډې به جوړې دلی غوښې د خې وینا مسابقه کوله چې څوک خفصاحت لري څوک خپل مطلب په خو الفاظو په خو تعبیرونو په خو دلالو په هر منطق <تصفيق> باندې بیان وولي شي نو دې د ټول تر ترڅنګ چې به هم درلوده قوي چې به درلوده فصاحت درلوده قوت بیان درلوده او بل خپر ده چې دوی اعزاد و سیدلی و غلامانا جون دی نو دی خوریت احساس پکیو دی او چوک غلام و سیدلی تل دی پارای بلچا تک کتلی تل دی پارای سر زڑن پتسٹی دی و بلچا بار ای خی چې چو تا هر چونا چارج کے چارج کے دی چارج ناخ دی نگر میں لکا اقبال چې دی ہندوستانیانو پا بارا کیا آئی و این غلام ابن غلام ابن غلام حوریت ان او را حرام دا د غلا ځوی د غلام بچی د غلام د غلاام زوی د غلا ممس حیت ان او را حرام آزادی و داسېی مفوره د دا دوی لپاره لکهپزن چې حرام کړي بېخیی سر مون کار نه شته کاګلیز رازیم وای من که فرانساوي رازییم وای من کامداب دای رزیم من که محمد غځوي رزیم ونی و بس د اول دس ک چېپی زور شو بیا د ټول مرمننی. که مې کایره زموږ مهمنه یو کوم مسلمان په ورزمنه یو کې دوکوره مغولان درشم 214 شي په کیمانیه عربو کې دنه یو که په زور به هر چا تابع کړ بستر یو وخت تابع وو خو چې کلبم پوشو چې زه ته نوټل شوم بیا راپورته ش په خلکو کې دغه د حریت روهیه او احساس داور کې دا ډیر کار شوی او دا اوس څنګه زنجزان راغلي د امریکان راغلي دي دوی په ټوله دنیا کې دا کشف ته د افغانانو کې تر ټولو لوی دولت پروت ده هغه د حريت احساس د د حريت احساس راځي ورکه مرکو د دې د لپاره تر زرو زیات نشريه په سلګونو رادیو غاني په سلګونو ټلویزیونونو سیټلایتونو نورې کیبل سیمانو مختلف قسم فرهنګي و فکری فعالیتونه دا یې په داسې پره په معنا شروکل تر څو د خلکونه د ازادۍ د جهاد د قتال د حوریا د هجرات د قرباني د احساس ورکم مړ کې او یو مخ په ماده او مادیت کې اخته کی نو دا سم داس شوي چې لوړ مرکزه کې ته یا له ځان څخه خپل خپلوان مدره ټول شي الکه څوک را دي جوړ کړ موټر د کم ماډل دا تنخا دي څو ده بدغه د مادیات پختنې دي چې ته د دي دین خبر اورته کړې کتاب خبره اورته کړې دي جهاد خبر اورته کړې دي قرباني خبر اورته کړې ده متول ته تعجب کوي خپل زویبه د جنگلو نو د تونلو نو د ورونو د کیشتو د سمندرو نو لاله لري ل خطرونو لاله لري خام مخه له لګټ څخه له شدو بويزي دای بيبيای بي د مختلف هوادونو لاله نه لندن ته روبات د روبات نور هوا دونه د زین ته به لیګي څالو نهشت کی پنځو مشت کی شپږ مشت کی کله یو کال کی ورسی او الته یو کال د وکاله درې کاله د زلت او مرته حيوانات غنډه الته په کمپونه کې اچولې خو چرته از دې جمعې ترال شین بیا په قیامت پیرلو یي ولی د دې حريت احساس دای ورکه ختم کړي د مادیت د مادیت په دونه کې د حريت احساس ختم کړي ا یو شعر کې لیکناي احساس د حريت میچا په زور رانه وانه خست انګريزي اوس په چل او په نېرنګ برازیلي وړي دا د احساس دا په منګ کېسته دا اوس رانه ترټي دا وړي رانه په هر چالو په هر نېرنګ باندې وي یو رې په مادیت باندې احتکای چي بیا دغه مانويته او د مانويته لپاره چې قرباني درته ابس کړش په دې فائدې را تخ نو عرب که دا خ صفات موجوده دغه د هوریت احساس دا که موجوده د څنګه معنا همدغه وجه واچتا سي چې شاوخاته لوی لوی امپراتوري پرتیوي یو خاطه د روم لوی امپراتوري پرتاوه بل د فارس لوی امپراتوري د سمندرونو را دي مقابل ته د هند لوی امپراتوري پرتاوه خو دې څه سر خوشاګر زیدل یو وخت نی مخه و چې یو برخه فارسل اندی کړي یو برخ روم اندی کړي خدای دې منځ خلګم ده سر خوشا ګرځیدلې چا سره نه ده منلي دا د حریهت احساس په دوی کې ډیر لوه وسلوه دا ډیر لوی دولت دا چې په هر چا کې دښمن پهغه او دخمن چې تا خالی لکه یو غلامی دی اول به د حریهت احساس در درنخل د غلامی احساس بدل کې پچکاری کوي د غلامی بدره په د ثانوي مونږ باندې په داسې الفاظ او تعبیرونه باندې په داسې نظریات او قالب کې درته وران دي کې چې تبې شه دات څو زبردست انسانيت دات علم او فرهنګ ده دمنګ دې حريت او د د احساس غلې دی د خلک بل خصیفت په دې کې دا په کې اسب سواری غیرت ضرورتیا شجاعت او د خپل عقایدو نه د دفاع په کې حماس دا دي دي دي دي دا دا دا او ولول د هر وخت دوی په وجود کې و د دوی په غوښتنه مای فرهنګي د دوی په ذهنونو کې و ایزت درلوده ایزت نفسه درلوده حسب ساري سره ډیره جوړه شجاعت ضرورت یې درلودله او د خپلو عقایدو نه د دفاع په لار کې په کې حماس او ولول یې دا ټول هغه منوي وسایل دي چې په دغه ډول کې دا اهلیت پیدا کاوه چې دئ آئنده لپاره د ټول انسانیت استادان او رهبران شي انګريس ګورې ددو دو حل دینه بي غیرتي هغه شته چې موږ او تاسو په خو د اوسې ویلې اوسو دې خزه کوی دې خزه کوک معنا ده چې خزه د پرې د چې څکه ایبد د تاور سره غرز نشته دې خزه کوک خبرته د اوسې وکم خبرته دمټوب له وای اونر اونر اونر اونر کومالی کنه خو به خلکو چیرته دمته خو متر دم ویله وس ورته دا ګور نه مونې دا سربدل کفر یو مسلمان وی دا کافر دا مسلمان دا وسو انسانیت ټول انسانیان نو انسانانو نه علاه پرون یو څوک راي مات واي چې ورور ملي راوپان راغله او هغه پکول کې مونږ کې نه ولو بهر ته ویلي چې یو مهمه خبره درته کومه وغديرهخه خبره ده تاسو ورغور ته وينسي وې چې راځي چې ورينځانان شو بیا مسلمانان کې بیا ب مسلمانان شو یو د شو بیا بخ مسلمانان شو و زه دې خبر په مطلب سم په نښه ما خو دا خبرې دا چې له خاستهونه راتخاره شو چې وايي خین شو یی خمسه مانر ما ویلې په ظاهر در تخه دا داس خبره ده چې دا به خې ممکن نه د یو بل سره جوړیږي نه ځکه چې یو وایي شرازې وایي موږ خین انسانان شو دغه نظریه یا دغه فقره یا دغه ټوټه خبرو د دې هیومنزم عقیده ده, ده Human language is in Santoi. Humanism insaniyat. Insaniyat ya humanism pa angrezi ki mana da da chida tol insanan de pakhpal mans ki yow mushtarak arzakh das walari chpagha banai do saratol shi. Awgha mushtarak arzakh chudo tol pa ki masawidi agha cha shada insaniyat. Tam insane zam insane. Tam do starigale zam do starigalam. Tam د تاند ولاونه د مام دولسم تم خبرې کولې شه زم خبرې کوي شم نو د اغه مشترک قدر ده چې د ټول انسانان په کې سره برابر دي خا چې ټول سره برابر دي نو باید دا وساتو او دا ماتیدو ته پرې نه دي او به ویش حکه ماتیدو ته پرې نه دو نو دا وس ماتې راته څه شي وې دلته یو دي, دي تفاضل عوامل لي د تفاضل عوامل دا ده معنی چې اې انسان ته وایشتل دی بل نافذلی تلګه نه وری و اذا غادي التفاضل عوامل شديده ديال هادشي و اذا الدينونه والعقيديه ديال دي مسلمانه الاسلام و يشتغل ديال النصرانيين الغوري نصراني تابع يسوع نصراني طور طوي تقول ليه دين الغوري يهودي تابع يهوديه ويشتغل تا المسلمون يهوديه ديال دورون الغوري ان دومي اوجه ما خدمه ما تستول نغوري بول بداي ب امدا دعولري و اذا القاعده ديال الدينون دي دو الانسانان سره بجان لا شيء هذا الانساني ارجح څنګه کوي؟ وژنه لمن زه ویډي نو یې راځي چې زمانتي اخلاص کو. زمانه هر څوک خپل دین لري. مسلمان دی مسلمان یې لري. عیسائی دی عیسائی یې لري. هندوی دی هندو ته لري. يهودي دی ههودي یې لري. ټول د پخسي باندې سرقاني شو. په انسانيت باندې. ټول د انسانان انسانانو وباللای شو. او داغه انسانیت په من کې وایڅشه ده متساوي ده برابر ده. نو دې دې بخاطر شتول سره یو شو او ټول ته یو ډول ارځخ پرکو او ټول یو بل محترم وګڼو یو د بلقدر وکړو نو راځي د انسانیت ارځخ دره ټینګو او هر هغه عامل هر هغه نظریه او عقیده چې دغه ارځخ ترا کمزورې کوي او را ماتي راځي چا هغه ختم کوو یو ورسو دې ته په بل استنادس شوي الحد الحد ده هم دغه یو دین نه مانره انسان شي بیا خدای تم سلمان کې وایي ماشي چې ته او هم مسلمان شوي نو اسلام ته ته وایي چې ته د کافر فتنه ورکه شي او لا تكون لا تكون فتنه ويکونه دینه كله لله, كله لله. وجنه تر هغه وجنه تر څو چې د فتنه د شرک او د کفر ورکه او الله دین وماني نو د تا انسانیت خوایې چې ته به ما احترام پېژې چې ته احترام وکړم او دلته اسلام وایې چې د کافرا تر څو د دین دی دي چې الله دین و نو و تر تکواچه دا وته نه معنی جزيه جزيه بیا یې فرماي الله فرماي قران کریم وانتم الاعلاون ان كنتم مؤمنين فازت الطوله غره والوارد ياسيكش تياسي مؤمنان ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا دير نصوصتي دي او دير ايتنا دير حديث تشد مسلمان بكافر باندي غره ولي ها نشتاي ورما تويش رزي ورحين سنانشو یعنی هغه هیومظ ومنو د اخې نو بیاې ته ی منزم خواای چې اسلام به پردي ځکه د انسانیت په تیږي دا ته چې کو شي ته؟ وای دا پ باندې ماتله منځ ځ او ماته مې دیین وایي چې ت دا, دا کار ته غوره او یقین نزه غور ځکه د کتابانې د مونږ باوردهشه دا د الله له لور او الله د د ټولو انسانانو خاق ده الله پیدا کوون کې الله په ټول خبر ده. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ها غزات بنپی د انسانانو دپی باطن باندې دپی رواني کیفیتونه باندې چا مندوی پیداکړي دی و هغه خالق ده انا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير چا توي تتر دغه غوري ک او دغه عقیده درک پیدا شه نو بیا ختمه ما ختم اسلام توي چا ته بلې دمه دین نو مې مانا کولار را پریده چې زه مخکې زمبل چته یو د دین رسو کته مانا مې مانا ما تر دې چې زه مخکې لړمبل چته دین رس او کته مې لار کې به د ريګي خبر مانی او نه لار راکې نبي خو سره کو لار نشته نه مې او نه لار راکې کله خبر مانی ورور به مې شي زوته سره یو شو کله خبرنه مانی په خکور کې نه ماته لار راک چنه مې خبر مانی نمرونی من نه او نه لار راک نه خو ته جنگ واړی دا دوه خبرې په حقیقت کې سره متضاد خبرې دي چې دادی دا وای چې راځي انسانان شو به خوم سلماناش شو. انسان شوي د هیومنزم فلسفه او عقیده چې تاسو لغرب نه لزان سره راوړل ده او غرب خو د الهات په خاطر خو د ارهد مرکز د خاطر شوه د دین ارزښتونه به نوريک هلته د شیطانیت دا شیطان عبادت شروع شوي خلنه شیطان عبادت کوي با قیدره ټولی کلیسا وی دي هله شیطان عبادت کوي شیطان خپل رب غني ټول ادیان او پری هدي ټول ادیان تبدوي اسلام ته به خي نو د هیومانیزم سره یا د انسانیت سره خامس الماني یل هغه انسانيت سره چې غرب د هیومانیزم په شکل په قالب کې کومه دنیا تعریفي کړي نه سره اسلام نه جوړيږي که اسلام نه زایيږي ځکه اسلام چې دا افضل بولی او هیمنزم وايي درته یا انسانيت ترتوی چې دې ټول نړۍ د انسانانو سره یو شي یو شي او هر چې طاله د غره او یا غتب تابانه تفاضل او غرته هغه لمنځه یوسي ختم کوي ترڅو چې دا ټول یو شي شي وی ها دا داس شي شوې مولوی وایي ځکه خو بده داسې کله خبرې کولې دا اسلام چې دا دا داسې د خوشونه پوه لاس پرخولو پرخولو دی دیدین دا وای چې بل دم لا نه خلک په باندې تیرستلی دي او اسید زکاتونو او صدقې او خیراتونو د غشيان نه په دغه دیدین په نامه ته راټولې او وي دا تخبر خلک لنکلا کلوزي وي چې زشت دلته ومه نو په اسلام باندې نه په او بیا چې زار په طاله لمنه په اسلام باندې خپوشو په امریکایي اسلام باندې دی الته پوسه چې کوم امریکایانو ډیزاین کړل شي تنا نو ډیزاین کړای نو بیر راو د عربو اوغصففاو ته چې په دوی ک سفاات چې په دوی کې یو په دوی کې حفظ او قوي ذاکرره دا هم په کې موجوه کهې خوا دوی ب ساد لیکلوې نووز دهله بله خوا د دوی د حافظه او د ممیه دا, دا دونه قوی وه چې په زرورګونو زګونو زرګونو شیرونه به سره یادلو د پیره یو پیړو نصونه به سره یاد ظفلانی دی فلانی زوی هغه بیرفلانی زوی هغه بیرفلانی زوی هغه دی فلانی زوی ان شاء الله بصیرت کی وکوریا چې الله صلی الله شو بیان نه درته مور میا بیا نهقدر ته دی بیان یاد درته دی بیا دی غنی بیا غنی بیا پلار نکیا دی او یادام سره وای چې دی بیا ډیره خزی وی دی پکې دی غفلانی زوی و د کلونو کلونو د پیړیو پیړیو نسبونه د بی سر ساتل علم الانساب ورته او ډیر ارتقاس د دوی په حفظ باندې ورته وی شانه بي دوی په یادوباته کړو او داغه صفتو چې په نور خلکو کې نه و اوس هم عرب ډیر ذہین خلک دي دا علماء په تاسو ډول تالیفات کوي داس کتابونه لیکي چې سړي شوق ورته راشي چې ویلو مسائلو او دا د علم د تجزیه او د تبویب د په بابونو او په فصلونو کې په داس شکل باندې تقسیمې چې 350 کو تراش امدا ډول ش د روايات بیانوي د خل شیان په حفظ کی وی بل خصيفت چې په دوی کې و هغه داو چې په دوی کې وفاداری و دی وفای د اناملال بے دی وفا یو غدره او خیانه د دین په بدرات اپخپلو ادبیاته او بخپلو شعرونه کې بخپلو قصو کې بخپلو روايات کې به بے وفا خلک او غداره او خائن خلک د بد لرو دغه وی ډیر مذمت کړي او ډیر به بد بد یاد کړي خلک به د وینه متناثر کول حتی چې د مرګ قبل ولته به تیار و د مرګ قبل ولته خو د بے وفایي تبنوتای یو مشهوره قسده چې یو چوک یو چا قتل کړو قتل کړو مسافر ودی نوی بیا شرعی محکمې ته هغه راځي کړو او په بل آخر محکمې په د باندې فیصله وکړه چې دی قصاص شي چې خل دې قصاص فوق مواره د نوی او تبعیچه قاضی توای چې ماته د صحابه کرامو زمانه ده قاضی توای چې د ما پللار م شوی او زه د د وورو مشه ورېمه وړې خوایندي او واړه روونه می راپاتې او د پللار مال چ ماې راریه یواې ته معلوون د پ یځای کې کړی د بل چا نه د معلوم تو ما ته اجازه را چې زه لاړ شما خپل وط ته د مامال وې راوبمه او د خواند وروونه دو ب و شما تقسیم کوم بیا بیر بي د زه ځم خصاصته بیا خصاس کوي اغازی ورته چې کتاب نظام زمين څوک د ته خو بده بل وطن سره یو صحابي ورته راپورته کیږي چې زیه زماناته دا سره ایزي سره ایزي دا کتاب چې بنظم سره په کتاب العربيه لناشئين بنظم جلد کې دا قساله كله اغزي الته خپل کار اجرائيه دغه نورسته بیا بیرته او رزه روانه سي قازی اغه زمن را غواړي او بلخه ته د مقابل لوري د مقتول وارسان دا ولاړ دي وای چې ورز خو داغه د پرش مازګر شو پا او مر په پریوتوش او سره راونره چې د نترابنده شد د صحابې توې یو چو ورته وای چې راځي چې دا شړای ورز شد د غتر ماخامه پوره د تر مازګره نه ده او هغه سری ویلی چې زب په دغه ورز ځان را رسوم نو د ماخمت دوبېدل او د مرته دا ورځ تا یانه داسې نیم ساعت چل وی خبر کې دا نورم شته دی کله چې هغه ورسیږي فدې کې خازي انتظار وکړ د مرډوب شو شو نو اوس هغه دا په زمانه کې کې بل خو د سړی ورسیږي د کندو ا چرغ دلته میدان ته درده و د زراغ لمو و نو زمره دغه بیا مې په خپل وخت زان راورس زو اوس ولارې ما قصاص کوي مقتول وارسان چې د وضعیت ګوري د د وفاداری ګوري د لړې وطن نه د سورز مزلت یې کوي دې زه تر ازي بیرته چې قصاص وخت تل شي په خپل وعده باندې وفاء وکي دای معاف کوي به خنورته کوي نو دومره احساس او پدوی کې امانتداري هم و بل صفات ورکی امانتداري و خلکو غدر ورکی کم و خیانت دار ورکی کم داسې نه چې ملایکه و خو د نور خلکو په نسبت پدوی کې کم و نو دا هغه صفات و چې پدوی کې و او د اسلام خپل دعوت نه پاره د خپل قرباني لپاره د خپل پیغام پرول لپاره دا ته ضرورت و او دا, دا, او دا او صفات چاغ امانتداری او غوافا او غا د قوی ذاكره او حفظ او و او فساحت او غ شجاعت او او د غسر مین او د جنگ سره او د جنگ سامان ساتل او عزت نفس او د ازادي او احساس او دا شین طول هغه شین دعوت د خپری دو دې ضروری مانوي وسایل وو دغه خوب صفات او ترڅنګ دوی ډېر بد صفات هم درلودل په جاهلیت کې ډېر بد صفات هم درلودل دغه د جاهلیت بد صفات د ان شاء الله بل درس کې دتوه مو ځګه دقیق تفصیل دي خو د خاطر باندې چې دغه درس هم په درس ډول ویلې د جاهلیت زمانه چې د په حق کې زلم ظلم نه کړي خو ته به او بد طب بد وایو. او دامون ته یو دلیل هم را کوي دا د اسلام الما چې دجهاهیت خیفات اللاید کر کړي او د هغه بد صفاات داهیت بد صفاات ععلید کار کړي دامونته دا یو تللقین را کړی یو درسه را کړی چې د جاحلیتتون نه داسې نه چې ل مخېشرې معذوي محمد قطب په خپل کتاب جاهلیت قرن ال 20 کویچه دا جاهلیتونه شر محض نوی کله کله نیم تکه خ علم وو خ هنر وو کوم صنعت وو یوخه د ژوند په اسایو کې او د ژوند په نورو د څو چارو کې چې داغه د موږ د نیمه متزرر کیږي نه جاهلیت کې خلخ شین پیدا کیږي اغم ته مثال راوخله دا بده نه ده د فقار د صحابه کرامو د اسلام روحیه هم همدا چې کم صفات د اسلام سره جوړو خو هغه په جاهلیت هم موجودو اسلام اگر خپل کړل وې پالل تنميه کړو روشت اور توارک انکشاف اور کورتا ام دغه حدیث شریف معنا همدہ چا رسول الله صلی الله فارمه... انما بعثت لا اتمم ز رائے گل شویم د دې لپاره تمام اخلاق پورہ کما یعنی څه اخلاق څه تمام دی اغه تمام ول ز رائے گل شویم د دې لپاره تمام کما وهذا بدأ أخلاقه مخ نوايه وكمان باقي الدرس إن شاء الله تجاهلت أغباد صفاتك بدأت لنك الدرس كوي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد <تصفيق> أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك